Podvečer pri počúvaní žurnálu kritického myslenia prvýkrát v roku 2026 po krátkej prestávke vás pýta Martin Klieštinec. Budeme sa venovať veľmi aktuálnej téme a budeme pokračovať v tých témach z minula protesty po celej Európe. Sa stupňujú už metropóly hlavných miest sú paralizované obrovskými protestami poľnohospodárov, Pod Eiffelovkou, výťazným oblúkom boli polnohospodári vo Francúzsku, ktorí tam vtrhli, zablokovali celý Paríž. Brusel dvakrát po sebe takisto. Rím, Varšava, proste to vrie všade. Akurát sa to u nás neinformuje. Veď aj ja som sa to v podstate mnohokrát dozvedel z reportáži Michaili Horňačkovej, kde som sledoval kde ona šade cestuje a ukazuje to aj s Igorom Jurečkom naživo, na ako to tam vrie, hej, že tam doslova horia pneumatiky v centre mesta, veľa europarlamentu a tak ďalej. Ale protesty nemiňajú ani naše malé Slovensko, a aj keď sú to nie je polnohospodári, tak protestujú už dva roky e, progresívci. Tí protestujú, lebo FICO dva týždne po zostavení vlády začali protestovať pod heslom dosť bolo fica, hej, za dva týždňa ho už mali dosť, tak to veľmi rýchlo, ale teraz v poslednej dobe už druhý protest je proti progresivizmu a v podstate už asi protestujú všetci proti všetkým, ale protest proti progresivizmu bol teraz v sobotu a zdá sa, že mal opäť veľký úspech aj napriek tomu, že bol po sviatkoch, že studené zimné počasie a že bol teda cez sviatky nie až tak propagovaný ako sa dá cez bežný rok. A práve preto tu mám jedného z jeho hlavných protagonistov a organizátorov Andreja Palka, Andrej, príjemný večer, ti prajem? Príjemný dobrý večer, všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. No a druhým hostom mal byť Jiří Havel, organizátor veľkých protestov Čechách, teda Česká republika na prvním míste, ktorý teda nemohol prísť aj na ten Žilinský protest zo so zdravotných dôvodov, ale došli jeho kolegovia z Čech, no a Jirko mal byť dnes ako druhý host na slobodnom vysielači v našej relácii, ale zo so zdravotných dôvodov na poslednú chvíľu nemohol, lebo museli s otcom na pohotovosť do nemocnice. Takže mu držíme palce, držíme palce jeho otcovi, a e, budeme musieť byť dnes bez neho, ale o to viac sa budeme môcť venovať protestom proti progresivizmu. Takže Andrej, e, ty teraz vlastne máš čerstú dvojdňovú skúsenosť s tým, vystupoval si na pódiu, dokonca si zarecitoval a tak ďalej a tak ďalej. Ako hodnotíš tento druhý protest proti progresivizmu, ktorý bol v sobotu v Žiline za čerstva? No... Hodnotím ho vysoko pozitívne. Jedna vec je naozaj tá účasť, ktorá síce nedosiahla tie počty toho protestu v Košiciach, kde bolo tak CCA tých 2000 2500 ľudí. Kritici hovorili o pár stovkách, ale. <laughs> To už sme si zvykli, že uh, progresívci, keď rozprávajú, tak uh, takmer nikdy sa netrafia do reality, väčšinou je to brúznenie. Uh, niektorí náčenci aj z nášho brehu hovorili o číslach 3500 až uh, 5000, to bolo tiež samozrejme uh, tro, trošku už uh, také veľké oči. Uh, no a v, v Živine by som povedal, že to bola voľným okom pozorujúc taká polovica. To znamená, že môj taký úplne realistický odhad je, že tisíc ľudí možno o trošku viac ale jednoducho tá tisícka e, tých ľudí tam prišla a je pravda, že tá propagácia a celkovo tá nálada v spoločnosti po tých sviatkoch a jednoducho tro, trošku sa tak e, udomácila v tom zmysle, že ľuďom sa nežiadalo chodiť e, príliš Von. A napriek, napriek tomu tým, že tento, tie, tieto protesty mali veľmi slabú propagáciu, by som povedal, Teda ja som sa na so, svojich sociálnych sieťach e, snažil čo najviac to dať do povedomia, ale z nejakých ostatných médií, e, trochu viem, že Slobodný vysielač, e, tak dva, e, tri dní pred protestom e, niečo e, publikoval. Samozrejme za to sme úplne vďační. Ale, e, a napriek tomu tí ľudia prišli a viete, no, dostať z celého Slovenska opäť e, tisíc ľudí do Žiliny v januári e, v rámci svojho voľna, to podľa mňa signalizuje e, niečo veľmi vážne, že e, tí ľudia, ktorí e, naozaj nie sú zvyknutí e, protestovať, nie, nie sú, nie, nie sú Uh, úplne ako teda jak súčasná opozícia, už si ich vycvičila, tých svojich a pri nich sa to už skôr podobá pomaličky na takú skupinovú terapiu, lebo uh, ako si spomínal, že dosť bolo ofícia už po dvoch týždňoch, tak ja si zase myslím, že no, ja mám veľmi obľúbený slogan, čo je parafráza tohto a opäť to tam aj v Žiline ten Dao skandoval, že dosť bolo šimečku, pretože sú politici ver, verte tomu, že aj takí, ktorí ani nemusia oficiálne prísť do, na vládnúci post a ľudia ich už majú naozaj naozaj dosť, ale nemožno ani priamo toho človeka, ale hlavne teda tej ideológie, ktorú reprezentuje. No a keďže vieme, že ideológia progresivizmu sa nám sem plíži zo všetkých kútov a ani nemusia byť oficiálne na úrade vlády uznaný za ministrov a predsedov vlád, tak asi takto. Tak áno, v tomto kontexte sa to dá pochopiť, lebo teda Šimečka ešte nikdy nebol premiérom ani ministrom a už teraz je ho dosť, aj to ľudia kričia, takže vlastne v tomto kontexte prekonal Fica, ale tak predsa len, mne sa zdalo, že tam bolo aj 2000 ľudí v tom píku v strede, lebo ja som potom pozeral, videl som ľudí, ktorí chceli to sledovať z hora, z tej terasy, z toho horného námestia, ktorí samozrejme v tom zábere na to námestie spodné neboli, čiže aj tých treba zaradať, ale však to, to už nie je podstatné. Ja som videl článok v aktualitách, ktorý bol e, z protestu dva dní pred tým e, sobotným, ktorý ten protest bol progresivistický a bol hore na tom menšom námestí. No a tam bolo pár desiatok ľudí, aspoň na tej fotke, čo je v aktuálitách, to je jasne vidno. Teda sa ľudia, ktorí chcú si to pozrieť, môžu. Takže možno, že to bude tým, že tento protest bol na strednom Slovensku a Slováci sú možno konzervatívnejší, a takže sú ochotnejší ísť vymrznúť, ale viem, že tam boli ľudia z celého Slovenska, viem, že tam cestovali ľudia aj stovky kilometrov. Čomu to pripisuješ, že progresivisti už možno až tak nie sú ochotní cestovať za, za tým ich protestom, ale na našej strane brehu Ľudia idú kľudne aj v prípade napríklad Košického protestu išli mnohí z Bratislavy, skoro 500 kilometrov. Čiže je to nejaké zúpadstvo tých ľudí, je to proste už niečo, čo čím chcú vyjadriť, že už ďalej nevládzu, že dosť No, nemyslím, nemyslím si, že je to uh, zúfalstvo, aj keď áno, reálne, keď sa pozrieme na tom uh, realistickým pohľadom, tak si, situácia je, no nepovedal by som zúfal, alebo to je trošku také už poradenecké, uh, je veľmi kritická. A zase dos, ten kritický počet ľudí na Slovensku si to už za, začína uvedomovať. To znamená, že Uh, ako som povedal na začiatku, je veľmi uh, vysoko pozitívne hodnotím to, že uh, v januári prídu ľudia uh, v takom počte a tým, že máme ďalší protest uh, 28. februára v Nitre, tak uh, už teraz môžem povedať istoto, to, že to číslo tých, tých tisíc, alebo ako hovoríš, možno dve tisíc ľudí, aby som sa od k tým možno tak 1500. Ale jednoducho ono to bude uh, sa kumulovať ďalej a ďalej, lebo tí ľudia to už, to už jednoducho uh, vedia, čo sa deje. No a keď hovorím o tej opozícii, viete, no tak uh, tam je to presne... Podchytená je tá mládež, pokiaľ viem aj tieto protesty, čo teraz boli, boli nejaké študentské, či v Žiline, alebo v Bratislave. pozrel som si aj teda nejaké tie ciele tých protestov a že, o čo im vlastne ide. A na tom som sa musel naozaj teda zasmiať, lebo ide im hlavne teda o nejaké pevné ukotvenie Slovenska v Európskej únii a v NATO. A <fí CC2> Takisto, teda, že treba brať v akejkoľvek diskusii e, tento ako nejaký dôraz na hovorenie faktov, no tak toto mi trošku nejde dokopy, pretože e, napríklad NATO už de facto ej, neexistuje. A oni chcú, aby sme sa rozprávali e, o faktoch a zároveň žiadajú naše pevné ukotvenie v na, NATO. No jednoducho, e, títo mladí ľudia im um, bohužiaľ uniká realita a ja sa tomu nečudujem, lebo ja teraz nechcem nejako znevažujúco vyjadrovať na študent, ako oni radi o sebe hovoria, progresívni študenti, že študentstvo, pretože samozrejme nie všetci študenti sú zmanipulovaní, ale tá kritická časť, áno, je, je ich veľa. A aj títo uh, mladí ľudia, ktorí organizujú tieto protesty, tak uh, oni si neuvedomujú, že sú len teda nástrojom uh, tých progresivistických štruktúr, ktoré teda uh, majú sídlo v Bruseli a snažia sa zo všetkých síl aj jednou akými prostredkami, ako manipuláciou nejak zachrániť ešte tú Európsku úniu, čo samozrejme inak nepôjde ako len utiahnutím niektorých systémov a príklonu ešte teda prúčiemu príklonu k totalitným praktikám. Povedzme si otvorené, tá Európska únia už je nejakou formou diktatúry, ktorá sa netají tým, že zabraňuje jednotlivým členským štátom si robiť suverénnu politiku a absolútne v žiadnej oblasti. Máme ako Slovensko bohaté skúsenosti e, s týmto. Čiže takto. Napriek tomu, že to vyzerá skepticky s tými mladými ľuďmi a študentami, tak ja a v Košiciach teda bol živý dôkaz na pódiu bol študent z Košic, ktorý teda rozprával by som povedal, to bol dokonca jeden z najlepších rečníkov, napriek tomu, že mladých, ale dá sa često po maturite. No a aj teda som videl, teraz tu žili, ne, v publiku, že došiel Peter Rafael Svitok podporiť tento protest osobne a tak ďalej. Čiže um, nie je to márne s tými mladými ľuďmi, len možno, že tých tak nie je vidno, tí tak, tak hlasno nehulákajú, vulgárne poviem, nerobia taký bordel, Myslíš si, že sa podarí do budúcich protestov aj týchto mladých ľudí zaangažovať a m, stiahnuť ich viacej tých konzervatívne a kresťansky orientovaných? Že teda výjdu z tej komfortnej zóny a dojdú ukázať, že, že tí blázni, ktorí tí, tí, tí, tí múrovia, že o to nie sú všetci mladí ľudia na Slovensku a nie sú to všetky názory mladých ľudí na Slovensku. No, ja myslím, že jednoznačne ono veď zase aj či na košickom proteste, alebo aj teraz v Žiline, boli aj mladí ľudia, no len a teda netvorili ta, takú veľkú časť e, z toho. A povedzme si otvorenie, také, ja si to keď som bol mladý a v, v tom veku som pravdu povediac e, tiež mal aj trošku iné e, voľnočasové priority, aj keď som sa zúčastňoval rôznych akcií, ale zase nie na takej nejakej e, pravidelnej báze a, a tiež te, som bol skôr. E, jeden z mála, no a týchto e, mladých ľudí, tak ich e, jeden ucholáka ten, ten krásny lesklý obal. Ej, no, no, a, a, a vlastne ale taká je tá nevedomosť a je mi úplne jasné, že e, oni to robia s dobrým úmyslom, ale niekedy ten dobrý úmysel nestačí práve, že naopak e, dobrým úmyslom sa častokrát dláži cesta do pekla. Ale jednak tým, že poznám aj veľa kriticky uvažujúcich mladých ľudí, ale jednak si to pamätám, že aj ako som sa ja napríklad sám vyvíjal a formovali sa moje názory, tak nepochybujem o tom, že väčšina z týchto mladých ľudí bude tieto svoje názory dnešne dosť výrazne prehodnocovať v horizonte možno desiatich rokov, možno 15, 20 to sa uvidí, no ale je pravda, do dovtedy, kým to prehodnotia, tak áno, musia uh, zasiahnuť ich rodičia, po prípade starí rodičia, tí ľudia, ktorí, ktorí majú v živej pamäti napríklad aj tú totalitu, v, ktorú, v ktorej sme tu žili 40 rokov. Čiže uh, tieto tí, mladí ľudia jednoducho uh, si to nevedia predstaviť, ne, nevedia o tom, nezažili to uh, málo kto im o tom možno naozaj hovorí z vlastnej skúsenosti, ak im o tom hovoria z vlastnej skúsenosti, no, tak ich klamú, ale oni to nemajú s čím porovnať, no, tak sa veľmi radi nechávajú e, klamať, ale keby sa trošku hlbšie nad tým zamysleli, tak áno, e, vedeli by, že vlastne to, proti čomu protestujú, tak to je presne to, za čo protestujú, že teda e, dosť výrazne protirečia, no, ale tak dúfajme, že to nikdy nezistia, a, <l> lebo e, jednak aj e, tá Európska únia, aj to NATO, to, čo veľmi e, tak chcú byť v tom ukotvení, tak obávam sa, že tieto ich, e, nazvem to tak milo, že detské e, sny sa asi pravdepodobne e, nesplnia. ešte by som dodal, že podľa mňa veľmi veľká rola a výzva je na učiteľoch a profesoroch, ktorí žalbohu z nich má veľa ľudí, veľa vinu na tom, kam smeruje slovenská mládež a že ju neinformujú a neučia tak, ako by mali, ako je správne. No ale toto je možno aj výzva pre mladých ľudí, ktorí nás počúvajú, nech tu potom na budúce protesty napríklad ten Donitri ukázať, že oni nie sú múro, že oni majú kritické a racionálne myslenie a rozhľad. Um, Áno. A... K tomuto by som ale veľmi rád dodal, že uh, treba napríklad presne aj o týchto protestoch jednoducho hovoriť viacej. Ak niekto uh, súhlasí s tou myšlienkou, uh, ja ako jeden z organizátorov a tva, tvári týchto protestov uh, sa absolútne nebránim tomu, až je to vidno aj na uh, tých uh, rečníkoch, ktorí tam vystupujú, že jednoducho my nie sme nejaká uzavretá skupina, my striedame tých rejačníkov, my chceme naozaj urobiť čo najširší záber tých ľudí, ktorí tam budú vystúpať, ktorí o tom budú hovoriť, ktorí to budú propagovať. Nejakí ľudia už to pochopili a tie tiež sa snažia to čo najviac propagovať. ale e, pre mňa za mňa, e, nech tam vystúpi naozaj ktokoľvek aj vratenejší mečku, ak bude hovoriť proti e, progresivizmu e, a toto, toto je totiž to úlohou, samozrejme, učiteľe a toto všetko. Samozrejme, aj z dlhodobého hľadiska je to nevyhnutné, ale z toho hľadiska, čo sa týka, že aby e, nejaká vznikla tu naozaj obrovská masa tých ľudí, ktorí e, celú túto chorú ideológiu, progresivizmu e, zavrhnú a nemaskujú, tak e, treba, aby sa na tom ľudia naozaj, naozaj podielali aktívne. A hovorím, tie protesty nie sú... E, Žia, žia, žiadnou nejakou politickou agitáciou konkrétnych stran, však je naozaj, kto, kto tam bol, tak videl, že, ľudí, že akí ľudia tam vystupujú, buď naozaj úplne nestraníci, alebo ľudia síce aj zo stran menších stran, z, z rôznych, nebraníme sa naozaj nikomu, lebo myslím si, že tento boj proti tejto progresivistickej ideológii, to, to je v záujme uh, väčšiny politických strany jednoznačne hovorí o tom, že to v životnom zájme samotného Slovenska. Takže toto považujem za naozaj veľmi, veľmi dôležité. Ja som dokonca zachytil na proteste v Košiciach už neviem, či to bolo z alebo z úzda Michaly Horňačkovej. Horniačkovej. Jak ste pozvali na protest do Žiliny vtedy Múra? Nech nám dojde to povedať jeho názor opačný, že bolo, bolo jasne demonstrované, že vy sa teda nebraníte ani inému názoru a ste ochotní komunikovať. Ostatné však tu sme mali aj na slobodnom či koľkokrát skúsenosti, že sme pozývali do diskusie opačnú stranu brehu, hej, ľudí z, stran z progresívnej strany brehu, kde sme im boli ochotní zaru zaručiť slušnú diskusiu, no nikto sa nikdy z nich neozval ale bol nebol ochotný, pretože keby mali spolu diskusiu s niekým racionálnym odborným vzdelaným, tak argumentačne by proste nestačili, nestihali. Preto sa proste, preto proste na takéto ponuky nereagujú. A ako nereagoval aj ten Muro z tých košic na tú tvoju, ak sa nemilím, bola to tvoja ponuka, keď si dobre pamätám. Mm, myslím, že to bola uh, mišina ponuka. No, no. V každom prípade Muro do Žiliny neprišiel, ale možno, že je vítaný v nitre, keby chcel. No, ale ja som teda zachytil a ja hodne čítam komentáre. Mňa krát v podstate viacej zaujímavé komentárie ľudí, čo si myslia, ako veci vnímajú, ako, ako to, čo, čo, čo niekto komentuje, že tak bolo z osobnosti, alebo z politikou, alebo z novinárov. Hej? Pretože na to si na to si viem urobiť svoj pohľad, hlavne teda, keď som toho aktérom. No a ja som sledoval, že na druhý deň, teda už v nedelu, vyšli snad zo všetkých alternatívnych médií články o proteste, o tom, aký bol úspešný, ako bol tam ten, onen, tamten, ako rečník. A bolo to veľmi, veľmi kladné, hodnotené. Dokonca som zacítil, že sami tí novinári sú prekvapení, že tieto osobnosti rôzne boli spolu na jednom pódiu, že to za, v podstate to nezažili, uh, oni čakali, že buď tam budú teda ľudia z jednej strany, alebo jedni aktivisti, alebo tí, alebo oni, ale že v takejto kombinácii budú vystupovať, tak z toho boli prekvapení. A keď som ja čítal tie komentáre dole, tak toto je v podstate veľmi, veľmi kladne hodnotené bežnými ľuďmi, občanmi, ktorí to komentujú, lebo však vieme, už sa z toho stalo také klíše, to začalo ešte pred parlamentnými voľbami, tie výzvy na spájanie a spájajte sa, spojte sa bez ľadu a skladu, hej, proste len sa spojte. E, spájanie podľa mňa musí mať nejakú základnú myšlienku, proti čomu alebo za čo sa chceme spojiť, hej, Zmyslúplne nie len, že sa spojiť aby, aby to vyzeralo, že sme sa spojili nejaký imidž, marketing, spájania sa. No a tu sa ukázalo, že zástupcovia, vrcholoví zástupcovia církvy sa dokážu na jednom podiu spojiť, ja neviem, s tebou, s Janom Barankom, s Palom Slotom, zástupcom úplne inej strany konkurenčnej, napríklad zdravému rozumu. A bol tam predseda ďalšej strany, stanovič, ktorý tiež nemal problém vystúpiť s týmito ďalšími ľuďmi. A pani Ústupská a XY ďalších ľudí aj na tom proteste v Košiciach, ktorí v normálnom politickom živote sú vlastne konkurenci, konkurenciou. A, a do toho všetku, ako som povedal, napríklad kým, teraz v sobotu tam bol kniaz. A aj, aj v, a v Košiciach tam bol biskup takže táto kombinácia ukazuje v praxi, že to spájanie, keď má hlavu a petu a je proti niečomu, alebo za niečo čo má zmysel tak Slováci ho dokážu dokážu sa spojiť dokážu odhodiť animozity a ísť za tú vec čo si myslím, že tým pádom oslovilo mnohých ľudí ktorí si toto všimli a že m, budú to kladne hodnotiť na, na ďalších protestoch. Ako to vnímaš? Mal si aj ty takéto odozvy? No, daj, uh, áno, uh, ale to je jednoznačne áno, ale to spájanie však uh, ešte predtým, než som v obecniach takto vstúpil, by som povedal, do... Uh, jedna tej politiky a všetkých týchto uh, organizovaní uh, protestov a, do, tohto, do tohto sveta, keď som bol len taký uh, pozorovateľ z boku a ešte som sa nejak aktívne nezapájal do týchto vecí, tak tiež som mal pocit, že uh, jednakže je tu obrovský topit po tom spájaní a predsa som si to tiež, že, že, že ono, by, ono by sa to, hádam, dalo urobiť, veď človek je niečo myslí uh, úprimne a dobre a vie, že za uh, tým cieľom uh, sa treba spájať, pretože tá hrozba progresivizmu je akutná, enormná. Je a uh, teraz, priamo aj teraz, žijeme uprostred teda nejakej tej pomyselnej vojny uh, s týmto progresivistickým molochom. No ale ako som tak trošku viac a viac začal... Uh, nazerať do tohto sveta, do tohto problému, tak som si tiež uvedomil, že nie je to také jednoduché. Bol som aj na nejakých stretnutiach e, podobných, ktoré mali za cieľ nejak naozaj ako trošku priblížiť celé to spojenie e, rôznych malých stran aktivistov o realite, ale e, vyzerá to o mnoho jednoduchšie ne, ne, ne, ne, ne, než je to v skutočnosti a Práve na základe týchto stretnutí som sa aj úplne utvrdil v tom, že jedna z tých najlepších fóriem, ktorá naozaj funguje, sú tieto protesty. Lebo jednak tí ľudia vidia, že nie je to o jednom človeku, nie je to o jednej strane, je to o jednej myšlienke. A tá myšlienka proti progresivizmu, ktorú tiež samozrejme najmä rôzni hejteri a neprajeníci hovoria, že ale prečo protestujete proti, prečo proti, však buďte za, no ale podľa mňa každý súdny človek si uvedomuje, že keď je človek proti niečomu, tak to automaticky znamená, že je za niečo. A keď je človek proti niečomu zlému, tak to automaticky znamená, že je za niečo dobré. Čiže zvykem hovoriť, byť proti progresivizmu znamená za Slovensko, ale my ak nebudeme volať tie pro, protesty proti progresivizmu, aby sme ich volali povedzme, za Slovensko, tak by si ľudia uh, nevedeli hneď spoviť, že dobre za Slovensko, ale čo ako konkrétne. Ale takto vieme presne, že uh, čo je ten neduch, čo je to nebezpečenstvo, čo je ten nešvár. No a keď ho pomenujeme, tak uh, je, je to uh, o mnoho, mnoho zreteľnejšie. Čiže, ale hovorím, no to spájanie, ja mám takú predstavu a túžbu a verím, že e, sa to všetko zrealizuje a veď ukazujú to presne aj Košický protest, aj Žilinský a e, Máme už e, nejak v pláne ten najbližší protest vnitre, zase posunúť to trošku o nejaký level ďalej, kde by e, mali vystúpiť opäť ďalší ľudia, aj z, z iných politických strán. A možno ani nie tí vrcholových my sa naozaj nebraníme nikomu. To jednoducho hovorím, to, to je absolútne otvorené a, Podľadné, čo by som ja si osobne želal by bolo, že by sa niekto stiažoval, že aleže prečo sme my ich nezavolali alebo ich nezavolali, pretože však už aj po tom Košickom proteste boli nejaké hlasy z rôznych uh, strán, uh, že, no, a, ktoré trošku, hoci to bolo z nášho brehu, uh, tak boli také nejaké znevažujúce, alebo teda, že ne nedopriali a boli také nejak, uh, bez nejakého výrazneho zmyslu e, kritické. A to sú ale veci, ktoré sú absolútne neopodstatnené, pretože, e, ako som povedal, vystúpiť, k tomu má čo povedať, má to hlavu a petu a pokiaľ aj dokáže napríklad priťahnuť nejakých ďalších ľudí e, zo svojho okruhu, napríklad sledovateľov alebo fanúšikov, tak taký človek jednoducho má absolútne k nám e, dvere otvorené. Je pravda, že sú ľudia, ktorí majú aj nejaké ambície a možno nemajú taký výtlak, ako majú ambície a tí sa môžu cítiť dotknutý, ale tak uh, zase uh, ne, nemôže vystupovať na jednom proteste 50 ľudí, pretože uh, to už by nebol protest, to už, uh, by bola, to už by bol nejaký zvláštny performance alebo divadelný útvar, ktorý by naozaj ľudí umúčil <laughs> na smrť od nudy. Takže takto. No, preca aj tie hodnoty, ktoré sa teda prezentujú, ktoré sú kontroverzné voči hodnotám progresivistickým, ktorý ty aj dosť úmne v tých vždy dokážeš um, pomenovať. Možno aj aj niektorých ľudí, možno, že aj niektorých ľudí v politike alebo v médiách na našej strane brehu, paradoxne, lebo sa možno v tých negatívnych hodnotách, ktoré, ktoré ty kritizuješ, zrazu nájdu, zrazu možno vidia také zrkadlo, v ktorom sa vidia, však ja som teraz nedávno v jednom, by som povedal, kolegiálnom médiu slobodného vysielača, zachytil zase politika z našej strany brehu, ktorý na tohojú osobu hovoril, že na ňom ne, nevyužiješ príležitosť, nenecháš si uísť príležitosť, že by si na ňom nenechal nítku suchú. Teda ja som si, jak ťa sledujem, nevšimol, že by si to teda takto robil, nevidel som tie hektolitre vody, čo by si na ňo teda bol striekal, možno okrem nejakého ríosu spred troch mesiacov, ale je zaujímavé, že hm, vlastne takto sa pomenúva, čo je dobre, čo je zle, čo je správne, a čo je nesprávne, a možno, žiaľ Bohu, aj mnohí na našej strane brehu sa v tom, čo je nesprávne, identifikujú, návzdory tomu, že sú není priamo progresivisti, a tých potom možno útočia, na tých, ktorí tieto myšlienky e, boja proti, proti tomu, čo nie je správne, tlmočia, teda aj v tomto prípade voči tebe, zachytávaš aj takéto signály, že niekto z našej strany brehu, ťa začne hejtovať, lebo proste si mu možno stúpil na odlak, lebo si možno ukázal, že nie celkom ten človek je v poriadku s tým, čo hlása? E, tak pokiaľ e, sa nemýlim, tak narážaš. Tiež sa mi to dostalo do uši. ja som to vyjadrenie konkrétne e, nepočul, čiže neviem, ako presne znelo. A myslím, že pán Zoroslav Kolár sa v Infovojne takto e, vyjadril na moju adresu. Naozaj myslím, že som na jeho, na jeho adresu povedal možno fakt pred pár mesiacmi v nejakom jednom alebo dvoch nejakých krátkých videách. Uh, vlastne len úplne že tým, že je predsedom a zakladateľom strany právo na pravdu, tak som išiel úplne v duchu uh, tohto jeho uh, politického marketingu, tak som len pomenoval tú jednoduchú pravdu, že pán Zoroslav Kolár jednoducho a či sa to komukoľvek páčuje, alebo nie, ale taká je pravda, je právoplatne odsúdený kriminálnik, tak e, viete, ja viem presne prečo sa tak ťažko bojuje proti tomu progresivizmu. Lebo ľudia používajú presne to, že lebo FICO. A tak si ho hovoria, tak rad, radšej tí progresívci ako ten FICO. No ja si napríklad myslím, že keď sú len tieto dve možnosti, tak, tak to už radšej ten fico, ale zároveň si uvedomujem, že uh, ani uh, smer nie je dokonalý, má obrovskú históriu, ktorá je naozaj uh, veľmi dôkladne prepletaná aj korupčnou minulosťou a tiež to nie sú uh, ľudia, ktorí by boli nejakými že by mali recept na neomilnosť a všetkých uh, politické ťahy, aktivity a zákony a stratégie by boli stopercentne uh, úspešné, no to jednoducho nie. A práve to je potom vodou námlin uh, týchto progresívcov, ktorí uh, sa veľmi častokrát nechvália na širokej verejnosti alebo pred svojimi uh, potenciálnymi koaličnými partnermi, že aké zvrhlosti a, a by, by tu najradšej poschváľovali, aké rôzne zákony a by naozaj sa chceli absolútne 100% podriadiť tomu Bruselu a podobne. Toto často Častokrát hovoria tým voličom mimo svojho nejakého tvrdého jadra, že ale že Fico je zlý, Fico je zlý a keď tu ne, bude, jednoducho nebudeme my, tak tu bude Fico. No a v mnohom ale, áno v mnohom, majú pravdu. No a si ešte rovno povedzme teda, že z týchto smeráckých špičiek, ale pokiaľ viem, nikto nie je právoplatne odsudený a ak chce byť alternatívou napríklad k Smeru, pán Zoroslav Kolár, tak ten, ten má ešte trochu väčšiu nevýhodu v tom, že teda on aj odsudený je. A ja si nemyslím, že toto je nejaká cesta, že to je šťastlivé. Ale keby mi niekto povedal, že ale Zoroslav Kolár naozaj on ten progresivizmus porazí tak pre mňa, za mňa. Ja by som najradšej toto celé všetko, čo robím všetky tieto aktivity, tiež najradšej nerobil. Tiež by som najradšej sa venoval tomu, čomu som sa venoval vlastne prakticky celý život. Jednoducho svojej práci a divadle a svojej rodine a svojim koničkom. To by som ja najradšej robil. No ale nejde to, pretože tu musí vzniknúť a je to absolútnou nutnosťou, tu musí vzniknúť politická alternatíva v, v tom konzervatívnom, kresťanskom a národnom prostredí. Ale tá alternatíva nemôže byť v zásade ešte e, horšia alebo teraz viac pošramoteným renome, ako má napríklad e, Smer. To jednoducho takto nefunguje. A keď toto príjmeme, že toto je úplne v poriadku, tak to podľa mňa nebude jednoducho úspešné. Ale ja tým hovorím, ja, ja len idem v duchu e, názvu politickej strany, ktorú pán Kolár založil. Právo na pravdu. To je pravda. Ja, a to je jedna vec. Ja som sa tomu venoval naozaj len okrajovo, vzhľadom na to, že e, vyprodukujem e, stovky e, krátkých videí, a keď som sa v jednom alebo možno v dvoch pred pár mesiacmi zmienil a teraz to vyťahuje, no tak prosím, no tak ak mám na to zareagovať, tak, tak, tak poviem zase len to, to, ako som to myslel, že takto to je. No ale to nie, že ja by som teda im že no Prosím, ak, ak, ak to tak má byť, že oni sú tou alternatívou a poradze ten progresivizmus za zároveň aj ekonomicky pozdvihnú Slovensko, tak prosím. Akurát, že mám trošku uh, pochybnosť o tom, že, že by to bolo možné zrov, zrovna uh, v, ta, v takomto prípade. Ale je, je to len na, na, na voličoch. Ja som si nič nevymyslela, ani vlastne, nejak som to nemyslel tak, že, že niekoho ohováram, alebo že by som uh, ne, nejaké neoverené informácie uh, podsúval svojim sledovateľom. Nie, len som to povedal, že aby trošku použili ten uh, zdravý sedliacky rozum a zamysleli sa na tým, že či takto vyzerá uh, úspešná alternatíva súčasnému ústavu. A keď pán Zoroslav Kolár povedal, pred, eh, povedal na tri mesiace starý reels, kde si teda nebol vulgárny, len si teda toto povedal, že na ňom nene, nenecháš nítku suchu, tak teraz sa je asi troška vody v štúdiu. <rý> to musím priznať, až takto som to nereatal, že sa to zvrhne. Ale však povedal si pravdu, zase si si, si citoval. To, čo je. Ja síce si myslím, že v smere je veľmi veľa kvalitných a čestných ľudí a takisto uzorosláva kolára je veľmi veľa kvalitných a čestných ľudí. Čiže nemôžeme začať univerzálne niekoho očierňovať, lebo ja sa napríklad smehem s progresívou, to, to som sa úprimne smial, to, to som sa naozaj rehotal. Keď, keď oni dali vyjadrenie, že oni nebudú chodiť cez tunel novo otvoreny, lebo ho otváral minister dopravy, ktorý je v smere, alebo teda respektíve, že prečo neho pri otvarení prešiel na koleskových korčulách Robert Fico. Eko to som sa, poviem to ľudovo, rehotal. Hej? A to je pre mňa šiesta rýchlosť zaradená hlúposti. Ehm, takže nebuďme takýto. a Neskačme si do vlasov, neútočme na seba, ale to je možno posolstvo nás aj pre teba, aj pre pana Kolára, ale pokiaľ viem, tak ty sa nebraniš, teď priestor na protestoch aj ľuďom pri, napríklad zo Smeru alebo od, od Zoroslava Kolára je to tak, absolútne to sa, sa tomu nebraním, absolútne sa tomu nebraním. Dokonca aj mal na Žilinskom proteste vystúpiť e, istý pán, ktorý, e, pokiaľ viem, neviem, že či je, ale spolupracuje so stranou právo na pravdu, neviem, či je pra, priamo v tej e, strane, ale jednoducho, ak sa hovorí, že je od nich. No a na, nakoniec nejak túto ponuku nevyužil, e, tým, že som ani ja priamo s ním nerokoval, tak neviem, z akých dôvodov, ale opakujem na najbližšie protesty, už aj na Nitriansky, máme v pláne osloviť nejakých ľudí, ktorí sú aj z okruhu Zoroslava Kolára. Absolútne sa tomu nebránim. Ja, len, vlastne, ja sa na to musím zasmiať, že uh, mňa to prekvapilo, že zrazu po nejakom čase takto príde nejaká výtka. No, keby sa to ku mne ani nedonieslo, keby uh, sa ma na to nikto nepýtal, tak by som o tom ani nehovoril. No tak, tak, tak som len povedal, že veci, jak sú. Akože ja e, v zásade naozaj neodsudzujem e, niekoho, to, že pre tak veď, ako, je, je to už minulosť, stalo sa to, čo sa stalo, no ale zase nemôžeme sa úplne tváriť, e, že teda, že, že to tak nie, alebo že tá minulosť proste neexistuje. No, ale pre, preto aj musím povedať he, tú jednu vec, že e, ja som práve preto vstúpil napríklad do hnutia Zdravý rozum, lebo tá strana je síce tiež malá, ale vrátanie, teda predsedu Jana Baránka nemá takto pošramotené renome. Jednoducho viem, že má čistý štít, sú to ľudia, ľudia s morálnymi zásadami, pevnými proste a ja by som osobne, keď sa bavím o moje osobe, tak ja by som mal problém samozrejme vstúpiť, povedzme, že do uh, strany Zoroslava Kolára. Jednúko, ale, to, to, ale to som iba ja. To ja nehovorím jednak ani za uh, hnutie, nehovorím ani už vôbec nie za nejaký, nejakú organizačnú skupinu uh, našich protestov. Uh, ja si veľmi dobre uvedomujem jednak, uh, že sú nutné uh, kompromisy a hlavne celý čas mám pred sebou ten cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a to je ochraniť Slovensko pred progresivizmom. Ale v rámci toho zase nebudem úplne sa tváriť, že, že o ničom neviem. A takisto ako nemám problém hovoriť o smere. A teda uh, musím povedať, že uh, tak, tak je to najmä korupča minulosť, pretože uh, táto štvrtá vláda uh, Roberta Fica uh, pôsobí o mnoho, o mnoho uh, čistejšie, než možno nie, niektoré... Uh, Predtým, a ja si myslím, že, teda, e, že to, je, to, je, to, to je napríklad progres, to je pokrok a pozerám sa na veci realisticky. Ej, čiže... Áno, no ostatne asi hm, model politiky, kde všetci, všetci so všetkými budú súhlasiť a budú hovoriť to isté a bez ohľadu na to, čo kto... Robí, čo kto robil, čo kto hlása, tak ten by asi nebol ideálny. To by sme potom možno, že by nám stačil jeden politik, ktorý bude, bude hovoriť všeobecný názor a bez akýchkoľvek oponencií, čo by nebolo ideálne, na tom není založená demokracia, ale z druhej strany si myslím, že keď sa dokážu aj takto vlastne možno poviem to, animozne e, osobnosti alebo hnutia a strany e, postaviť za jeden spolu a kde si ty aj teda teraz povedal, že nemáš problém, aby aj napríklad Zoroslava Kolára, s ktorým ty úplne nesúznieš, aby ste stali na jednom pôdy pri protestovaní proti progresivizmu, tak to znamená, že napriek rozdielným pohľadom na niektoré veci alebo možno nejakým konkurenčným bojom pri získavaní si voliča, sú títo ľudia a aj vrátane teba, ste ochotní robiť kompromisy, ste ochotní proste nepozerať sa na to zle, ale spojiť sa pre to dobré. A to si myslím, že je to hlavné, že to je možno aj posolstvo pre ľudí od Zora a vrátane jeho alebo pre ľudí zo smeru, z SNS, z republiky, pre kohokoľvek a pre občanských aktivistov, ktorí nie sú z žiadnej strane. V Ratane napríklad, a to je dôležité, bol tam pán Mordel, zástupca církvy, veľmi známý kňaz, ktorý by mohol povedať, no ja s tým, s tým, s tým, s tým, na podiu nevystupím, ale sa tak nezachoval, nemal problém, ani nenaznačil, že by, že by z nejakého morálneho hľadiska nechcel vystúpiť s niekým na podiu, lebo tiež išiel za dobrú vec. Čiže sa, čiže sa spojil proti tomu, by som povedal, diablovmu de dielu, to je to, ten e, progresivizmus. Takže nevidím to takto márne, Andrej, čo si ty o tom myslíš? No, tak je, jednoznačne je to... E... Úplne presne takto, pretože uh, nás čaká uh, tak hruba uh, robota ťažká, že naozaj teda uh, na nejaké nuancy a nejaké osobné animozity a uh, pletky a výhrady, že ale toto nie, toto nie, lebo vidím, vidím to naozaj za posledné mesiace, ak som trochu už uh, uh, do toho nazrel bližšie, aj som sa postretával s veľkým množstvom ľudí, tak no, tí ľudia medzi sebou majú a s hentym a tam ten problém, tam ten, ten toho oklamal, tomu neverí, neviem čo, neviem čo. No, pre mňa to jednak bolo absolútnym uh, ponaučením, že naozaj sa snažím so všetkými ľuďmi, s ktorými prichádzam do styku, uh, vychádzať, uh, pokiaľ sa to dá korektne. Uh, ale vidím, že pri niektorých to funguje, ale nie, niektorí jednoducho majú nejakú takú svoju osobnú stratégiu, že jednoducho e, nehľadia na nejaké dohody, ale idú si naozaj len za tým svojim osobným prospechom a častokrát ste nejaký spoločný cieľ, ja, to spoločné dobro e, spoločnosti Slovenska e, jednoducho sa v, tom, v tomto začne strácať. A to je napríklad niečo, čo, o čo dúfam, verím a všetko preto urobím, aby som o to nikdy neprišiel, aby o mne raz niekto nehovoril, že no ale tento ma oklamal, alebo že s týmto sa nedá a podobne. Jednoducho, ale uh, spýtam sa ťa možno tak, tak zákerne, keby išlo o dobrú vec, o spoločnú vec, hej, a nemusíte spolu chodiť na chatu, na pivo a neviem kam. Ale keby išlo o to, že proste poďme spolu bojovať proti progresivizmu a spojme sa teraz, ja hovorí áno Baranek, pri zapchávaní tej lode, ktorá sa potapa, keď je treba zapchávať tú dieru, tak je není podstatné, kto je v akej strane alebo akého názoru. Hlavne, že zapchávať dieru, aby sme sa všetci spoločne neutopili. Bol by si za takýchto okolností, Ochotný napríklad podať ruku so zhorom kolárom, že teda nebudete na seba útočiť a idete za spoločnú vec. Aj bol by si takéhoto niečoho schopný, keby aj on bol? No ja ne, nevidím vôbec dôvod, že prečo by som to neurobil. No opakujem, pre mňa je to trošku také úspevné, že sa zrazu takáto vec nejaká začala riešiť. A keby sa nedáčala tak e, by som s najväčšou pravdepodobnosťou, lebo v tom napríklad by som opäť nespomínal tie, tie veci, ktoré som len považoval e, v tej danej dobe, v tom momente, e, som považoval ich za potrebné len teda pripomenúť a musím povedať, že mňa na to len naozaj inšpiroval ten e, názov strany Právo na pravdu. A ja, s tým, ja s tým nemám naozaj e, žiaden problém. E, hovorím, e, do tej strany by som ja napríklad osobne teda nevstúpil ale e, naozaj v, to, v tomto zmysle e, by nemal vôbec by nemal nejaký význam a zmysel v akejkoľvek mojej verejnej, politickej alebo aktivistickej e, činnosti ďalej pokračovať, ak by som e, sa na to pozeral iba takto a vlastne by som si len celý čas zatváral dvere pred... E, ostatnými ľuďmi na nejakú prípadnú spoluprácu. Takže to je samozrejme... A ja to, sa, to sa napríklad snažím byť čo najviac, nebyť ješitný, pretože tej ješitnosti je teda aj na našom brehu požehnanie a možno aj na, na tom častokrát všetky tie rôzne nejaké snahy na zjednotenie spoluprácu stroskotávajú. Mieloruchotnú politika je umení možného a treba sa pokúšať o kompromisy. To, to, toto, toto nie je problém. Tak toto bolo silné gesto, si myslím, lebo teda nevždy uh, si um, hostia, s ktorými sa stretávam, rôzni, sú ochotní takto kúsnuť do jazyka a proste vieme z histórie slovenskej politiky, že sú rôzni politici, ktorí si nikdy nesadnú za spoločný stôl. Takže hm, keďže my pojujeme proti tomu alebo za to, či Slovensko ešte nejako prežije, či bude mať budúcnosť, keďže toto je možno taká civilizačná vyhybka, pretože v podstate v pozadí prebieha Alta 2, je hey, nové rozdelenie sveta mocnosťami a tak ďalej. Takže možno tu, tu ide o to, či a za akých okolností Slovensko ešte bude existovať, a aký budú mať sociálny, spoločenský bezpečnostný iný status občane Slovenskej republiky Slováci, takže tu treba zahodiť takéto veci. A keďže sa bavíme v kontexte Európy, tak sa o spajaní po pesničke začneme baviť. Aj e, z, i, o, o iných krajinách boli na proteste zastupce Českej republiky, ktorí tam prehovorili a ako viete, Jirko Havel, ktorý musel s otcom do nemocnice, mal byť tiež hostom dnešnej relácie, nepríde, takže to preberieme s Andreom, ale teraz si dáme už slubenú pesničku. Počúvate slobodný sedíš vo vlaku. Jo, jedu za tebou stovky kiláku. Naši už chystajú obľúbené koláče. Tu vašu pohostinnosť znám ešte z e, to Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána. Nad ránem jen tak spívať nezávasne na Mnoho priateľských slov jedu za tebou. Jej krásu pokojne Pri naše otcové byli spolu na vojne Počul som v raj sa smiali tak, že až plakali A všechny ženské, co s nimi byli, rozstáli Bylo jim dobře a taky kalili dorána Nad ránom zpievali nezáväzně nána Mnoho priateľských slov Jedu za tebou Zadiví celý svet, ja se dá rozjít bez krve naposled a poprvé. Málo k to vrátil by to späť. Dneska sme kazní s tým pánem. Za to díky, čus a amen. Ahoj, priatelia, ktorý už sedíš v vlaku? Človeče, to je diálka, ja 600 kilákov. Zluží si moravy a taky, tiež sa na Prahu. Máte tam niečo ako naše na Jo, Máme tady všetko a taky kalíme do rána. Nad ránom spievačky mi záves na, na, na nohu. Priateľský slov, jedu za tebou. Bez krve, naposled a poprvé, málo v to vrátil by to späť. dneska sme každý vlastným pánem, za to díky čus a ámen. Těším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak zpívat nezávazne na rána. Noho priateľských slou, jedu za tebou. Sme každý vlastným pánem, za to díky čus a Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána. Nad ránem jen tak zpívať nezávazená nána. Mnoho priateľských slov jedu za to. Pesničke si ešte splním povinnosť pre poslucháčov, ktorí by sa nejak chceli zapojiť, prípadne sa niečo spýtať, tak dám kontakty do štúdia, mailovo, môžete otázku písať na adresu studiozavináč slobodnývysielac.sk a ten, ktorý by chcel zatelefonovať, tak tak môže urobiť na telefónne číslo 048 381 0101 No, ja, pesička bola viac ako symbolická a naozaj teda viem o čom sme sa rozprávali a, a o čom sa tam spievalo pretože v texte boli stovky kiláku ktoré absolvovali i to e, cestujúci do Prahy a z Prahy a ja som presne toto zažil keď sme cestovali stovky kiláku na protesty Česká republika na prvním míste kde teda Janko Báranek aj prehovoril pred 150 tisícovým Václavakom, zo dva, zo trikrát. No a teraz boli priatelia z Českej republiky vlastne u nás na Slovensku na proteste a teda došlo ich požehnanie, došli asi 20, aj keď všetci nerečnili. A Vyzerá to tak, že za tú myšlienku boja proti progresivizmu, ktorý proste likviduje Európu a hlavne teda túto nášu kompatibilnú strednú Európu už veľmi direktívne až fašizujúco priamo z Bruselu sa začíname spájať už aj medzinárodne. Je to tak? Je to presne takto. A, a jednak e, bolo aj veľmi e, silné e, gesto aj z našej strany ako e, organizátorov, že na záver zaznela e, náša slovenská štátna himna ale hneď po nej aj česká uh, hymna. A chceme tým dať absolútne najavo to, že napríklad tým, že keď človek kritizuje progresivizmus, tak uh, on tým priamo kritizuje aj Európsku úniu. Pretože ten progresivizmus bez toho tlaku uh, Bruselu by u nás nemal šancu uh, postupovať takým tempom, ako postupuje cez rôzne inštitúcie a rôznych aktivistov a podobne, pretože Slovensko nie je taká krajina, ktorá by si to želala, ale ťažko sa proti tomu brániť, keďže sme v Európskej únii a tá nás každým dňom sa snaží hlbšie a ponoriť do tohto progresivistického báhna. No a otvorene, napríklad teda ja, Jano Baranega, celé hnutie zdravý rozum, napríklad, o teraz nehovorím úplne v mene organizátorov protestov, ale však je to známe, že hovoríme o našom prípadnom odchode z Európskej únie, že nejak nevnímame realisticky to, čo by si mnohí želali, na aj som samozrejme na čele, ale nejaká, že by sa ešte Európska únia dala zreformovať do takej miery, že by sa nemusela rozpadnúť. Áno, to je, to je pekná predstava, jestli, ale nedá sa to. No a, a v tomto duchu uh, ide o to, že presne, že spolupracujeme aj s, s Čechmi, máme už ne, nejaké uh, stretnutia, dohodnuté prípadom spoluprácu aj uh, s ľuďmi uh, z Polska, po prípade aj z Maďarska a postupne by sme naozaj chceli uh, tieto protesty proti progresivizmu uh, rozšíriť uh, najviac do aj takého nejakého medzinárodného povedomia. No a to, to O čom som hovoril, že my samozrejme nemôžeme len tak nejak vystúpiť z Európskej únie, ale musíme hľadať spojencov v, najmä v okolitých krajinách a toto je vlastne uh, jedným z tých faktorov vyslať do spoločnosti jednak aj slovenskej, že takto uvažujeme, že nechceme nejak sólovo Slovensko vytrhnúť z, tejto, z tohto spolku, ale jednoducho, že si uvedomujeme že racionálne možné rizika a chceme ich eliminovať na čo najnižšiu možnú nejakú úroveň. A toto je presne v duchu spolupracovať s okolitými Krajinami. Ja som naozaj veľmi uh, vďačný a šťastný, že uh, títo českí rečníci prišli a pouze pú, s nimi nejakých ďalších známi, uh, kamaráti, kolegovia, že boli, naozaj boli tam tie dve desiatky Čechov, zaznala tam tá česká hymna a je to úplne jasný signál, že akým smerom by sme chceli uh, tieto uh, protesty uh, nas, nasmerovať aj do budúcnosti. Pretože že sami len tak nedokážeme zďaluťať toľko ako v intenzívnej spolupráci s okolitými krajinami. O tom, že je záujem o tieto protesty a že ich už zaznamenali aj v Českej republike, zna, z, znamená to, značí o tom aj to, že nielen teda Igor Júrečka, ktorý vysiela aj pre Raptor CZ, bol, ktorý to teda streamoval, ale došiel priamo Ivan z KTV, ktorý má KTV České a on to osobne streamoval to Čech z toho námestia v Žiline. Čiže už, už sa teda aj, e, by som predal, Česká verejnosť začína zaujímať o to, čo sa to teda začína diať na Slovensku. E, ja som dokonca za, zachytil že by sa nejaké protesty proti progresivizmu, aj to tak znie aj po česky, že PPP, protesty proti progresivizmu, čiže aj to logo by sa dalo v podstate použiť. A to mala byť síce otázka na Irka Havla, ktorý tu dnes nemohol byť kvôli zdravotným vôvodom, ale sa to spýtam teba, že teda, či to je pravda, že sa o, takomto, o takejto alternatíve uvažuje, že sa prevezmú tieto protesty aj do Čiech. Pretože možno, že napríklad pre tých farmárov a iných ľudí, ktorí protestujú e, proti napríklad zmluve s Mercosurom, čo je produkt Green Dealu a v podstate progresivizmu priamo bruselského, by to bolo nejaké zhmotnenie nejakej, e, protestu proti nejakej agendy, agendy, agende, ktorej časťou je aj, aj to tá likvidácia polnohospodárstva a zmluva s Mercosurom, čiže by to bolo nejaké vecné uchopenie toho, proti čomu treba protestovať. Nie len fragmentu z toho, že to je sebaobrana nevyhnutná, ale systémovo povedať toto nie a naopak my to chceme takto a takto a sú medzi nami v spoločnosti kvalitní ľudia, ktorí by to vedeli začať riešiť. Hej? Aj pri napríklad tej spoločnej agende výstupu z EÚ, respektíve čo potom na druhý deň. Je niečo na tom pravdy. Samozrejme, hlavne ja si myslím, že to je absolútnou nevyhnutnosťou, že takýmto smerom sa to bude v okolitých krajinách vyvíjať. Keď som mal aj možnosť sa rozprávať s niektorými českými priateľmi, ktorí aj boli na Žilínskom proteste, tak je to v takej... Oni sú, ja keby trošku teraz tam, kde my sme boli povedzme pred dvomi rokmi že mali sme e, vládu e, štvrtú Roberta Fixa, ktorý teda a ľudia boli, boli plné očakávania, že e, ako teda e, s tým progresivizmom zatočí, no e, zatočí len do veľmi takej e, obmedzenej nejakej miery. A čest si teraz po voľbách, ktoré mali nedávno, tiež boli plní takého nadšenia a očakávania, že teda nakoniec tá fialová vláda nebude pokračovať, títo ľudia boli odstavení do opozície, je to Andrej Babiš, no ale tiež tam už pomaličky teraz začína sa prejavovať to, čo sa prejavilo aj u nás, že také jednoduché to nebude, že jednoducho sme v tej Európskej únii tak hlboko námočení aj vlastne vo všetkých, všetkých tých aspektoch, kam tento progresivistický moloch siaha, že jednoducho to sa nedá vyriešiť jednými voľbami, že to treba naozaj obrovskú systémovú zmenu a pokiaľ Európska únia funguje tak, ako funguje, tak prakticky nie je možná, pretože keď si to zobereme, tak my napríklad nemôžeme si ani slobodne povedzme legislatívne zmeniť niektoré veci, ktorými by sme chceli zastaviť že ten zhubný vplyv tej, tej progresívnej ideológie vo viacerých ohľadoch, lebo jednoducho tie veci sú v rozpore s právom Európskej únie a <laughs> videli sme dokonalú ukážku, čo sa týka nového ústavného zákona, kde teda okrem tých dvoch biologických pohľaví sme si uh, zadefinovali a da, dali priamo do ústavy, že naše právo slovenské je nadradené tomu európskemu v otázke, uh, čo sa týka uh, kultúrno-etických záležitostí. A aj s týmto, hej, aj s týmto teda má Európska komisia probléma nás žalovala. A ten proces vlastne stále nejak prebieha, a oni sa ne, naozaj Európska únia sa nechce za žiadnu cenu vzdať e, toho, že by v úplne každom ohľade, v každej jednej veci e, mala e, právo určovať nám a diktovať nám, že ako my máme žiť, hoci teda je to v absolútnom rozpore s tým, čo si želajú ľudia na Slovensku. To si zoberme, že keď bola schválená táto noveľa ústavy, tak sa urobil prieskum, kde 75% Slovákov, tri štvrtina, povedala, že s tým absolútne súhlasí s tým, čo prijali poslanci ústavnou väčšinou. Hej. Tri štvrtina ľudí. A Európska únia nás za to kritizuje a hovorí, že ideme vlastne proti ich hodnotám tak to si povedzme, že tak, takto, takto jednoducho to, to nejde. No, nesme, Európska únia nie je vôbec kompatibilná s drvivou väčšinou obyvateľov Slovenska. Toto si treba po, proste povedať úplne nahlas a natvrdo. No, je to takto. No, v zásade by som povedal, že nie je kompatibilná s tými stredoeuropskými hodnotami, históriou kultúrou, hej, my sme tu mali úplne inú kultúru a hodnoty ako nejakí Portugalci španiali, francúzi, ktorí napríklad boli kolonizátori a tak ďalej, hej, my Češi, Poliaci, rakúšania a Maďari, my sme žili v úplne inom kultúrnom a historickom zriadení a my to máme, dá sa povedať, až sebe geneticky zakodované, teraz nás asi, asi nejaká tá južná časť Európy a časť západnej neprerobí. Možno je to úplne nekompatibilný zväzok. Takže eh, aj z tohto hľadiska je možno načas sa začať uvažovať, že možno tá stredoeurópska nejaká koncepcia, a či už to Robert Vico nazval, že podunajsko že či, či by to teda bolo Česko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko a Srbsko, alebo Stredoeurópsky koridor to niekto nazýva, niekto to nazýva Rakúsko-Horsko. Pa, oľiaci snívajú o projekte Trojmorie a tak ďalej. No evidentne v Stredoeurópskej spoločnosti, ale proste takáto nejaká myšlienka spojenia sa kompatibilných krajín Strednej Európej historicky teda rezonuje. Čiže je možno na čase začať uvažovať na takouto alternatívou, aby bola riadená, aby bola konštruktívna. Lebo keď je toto celé zlíha, budeme musieť nejako prežiť. No a ako prežijeme, keď si napríklad likvidujeme stredoeurópske poľnohospodárstvo? Čo potom? Už nebudeme mať ani čo do úst a tak ďalej. Čiže toto možno má aj nejakú vyššiu myšlienku tieto protesty proti progresivizmu a to spájanie sa, a nie len teda to spájanie sa v rámci Slovenska, ale medzinárodné, ktorá by možno, keby sa o ne začne náhlas hovoriť, a nebude to jak za socíku, že keď niekto povedal, že niečo, nehovor to, nehovor to, lebo budú to počuť susedia, čo, čo si pomyslia. Hej, dneska sa tak hovorí, ešte donedávna sa tak hovorilo o vystúpení z EÚ. Ticho, ticho, čo keď sa niekto počuje, čo si o nás pomyslí? Tak už tento narratív končí, už, už, už sa o tom začína otvorene hovoriť, ľudia o tom komentujú na sociálnych sieťach a tak ďalej. Už ľuďom praskli nervy, veď teda 31. tento mesiac je v Paríži národný pochod za Frexit, ktorý organizuje pravá ruka Mari Marile hej, čiže nie je nejaký radový neznámy človek, talianskú iniciu referendum za vystúpenie z EÚ, no samozrejme, že to sa v slovenskom mainstreame človek nedozvie, ale tak keď vieme, že niečo končí, tak musíme myslieť na budúcnosť a s kým, o, o, s kým by to bolo logickejšie ako s tými, ktorí sme mali úspešnú teda doznačnej značnej miery úspešnú spoločnú minulosť. Čiže hlavne s Čechmi a s okolitými ďalšími krajinami, s Maďarmi a tak ďalej. E, je aj teda po, posolstvo protestov proti progresivizmu takéto, že. Ja vám teda do toho vstupujem, nejak... pán Klíč, to Halo, halo, počujeme sa, tu je Banská Bystrica, ale no máte no. telefon, neviem, či chcete hneď je... telefonujúceho, alebo ešte mu Aha, dáte. Aha, nech sa páči, tak. No, nech sa Teraz páči. Užite posluchača, sa. Nech sa páči, ste na linke. Ďakujem pekne, Peter Polarska Bystrica ja som bol na proteste v Žiline a jediné, čo mi tak trochu prekážalo že veľmi neskoro som sa o tom dozvedel ten protest ktorý bol v Košiciach vtedy sa avizovalo, že to bude 24 v Žiline no a vo štvrtok som hľadal ľudí. Veľa ľudí malo u nás v Poláške záujem o tom, no ale bohužiaľ, bolo to tak natesno. Ja si myslím, že trošku ten marketing by mohol, byť, by mohol byť trochu taký iný, taký prístupnejší, dajme tomu osloviť aj tých youtuberov a tak, aby to zverejnili. Ja len toľko, no. uh -huh. hm, Ďakujeme. No, no, na toto by som rád zareagoval. E, máte úplnú pravdu. E, pán Peter, my sme to na začiatku e, relácie, som to aj spomenul, že tá propagácia tohto žilinského protestu jednoducho e, z mojej strany e, išla na 100%, ale z ostatných strán to pokrivkávalo z rôznych dôvodov a faktorov. I tam bola nejaká únava. E, a podobne, to mne sa už ako nechce hodnotiť. Ono takto. Bol sviatom, to trošku, hlavne bol i Vianoce. To možno trošku tak, tak, tak seba stredne. Ak chcete vždy vedieť čo najviac o tých najbližších protestov, že kedy budú a kde budú, tak sledujte moje sociálne siete, sledujte rozhovory Maslovičko na Facebooku, alebo Andrej teda Maslovičko-Pálko na TikToku a vždy budete vedieť, kedy bude ďalší protest. A áno, však už na zvetra som zvolal povradu nášho nejakého organizačného týmu. Budeme riešiť tieto veci. A presie, ja som to spomínal, máme v pláne osloviť ďalších ľudí, aby, aby to jednoducho malo čo najväčší tento mediálny záber. A práve preto, musím povedať, ja jednak ďakujem vám, že ste prišli. A musím preto poznamenať, že ten protest mal z môjho pohľadu obrovský úspech, pretože že to, že prišlo, prišlo uh, tisíc a viac ľudí na ten protest, ktorý mal, áno, priznávam, teda uh, ja nie, nie som zase uh, tak veľké médium, že jednoducho by to zrazu uh, všade všetci vedeli, a bo jednoducho nemáme tie prostriedky, ale áno, aj tie, čo máme, si myslím, že by sme mali využívať uh, ešte viac, čo najviac, ale uh, tá kritika je úplne oprávnená, Uh, alibisticky poviem, že uh, nejde teraz uh, celkom uh, úplne na, na môj vrúb, ale uh, viem o tom, cítil som to veľmi podobne a budem to najviac uh, tlačiť jednoducho aj na uh, nejakých nových ľudí, s ktorými budeme spolupracovať, aj na tých, s ktorými spolupracujeme. Jednoducho nech, nech to ide viac a viac do povedomia, pretože ja úplne cítim, ten, uh, ten potenciál je tam obrovský, len jednoducho tá informácia musí prichádzať tým ľuďom z čo najviac strán a s čo najväčším predstihom a to vám môžem teda slúbiť, že už čo sa týka propagácie protestu v Nitre 28. februára už to bude určite na vyšej a intenzívnejšej úrovni z viacerých, z viacerých kanálov a strán. Teda by som pripomenul, boli, boli sviatky, bolo pred Vianocami, potom boli Vianoce, potom bol Nový rok a traja respektíve Šiesti králi a tak, čiže bolo to veľmi pro, problémové mobilizovať ľudí, aby, aby na, m, pod, natočili pozvánky a tak ďalej na protest keď boli niekde odcestovaní napríklad na chate na Vianoce a tak ďalej, fakt to, toto, toto hlavne bol teda kameňu úrazu pri tej informovanosti a z druhej strany e, musím tak e, do vlastných e, vôd da, dať vďaku slobodnému vysielaču, ktorý ako hlavný mediálny partner protestov proti progresivizmu opäť a, a je tu pán Kršiak, ktorý je mo momentálne za mixpultom tejto relácie, ktorý jak sme mu poslali na poslednú chvíľu tie nahrávky na pozvanku protestu proti progresivizmu. On ich okamžite pomaly, že juženie v noci zaradil do tej, do tej programovej štruktúry, čiže ako slobodný vysielač veľmi, veľmi podporuje e, túto zmenu spoločnosti a tieto, e, som povedal, e, morálne hodnoty, aby sa zachovali a veľmi pomohol pri tej propagácii aj v Košiciach, aj tej Žilinskej, a keby všetky médiá povedzme, tie na tej alternatívnej strane brehu sa snažili a pomáhali tomu tak ako slobodný vysielať, tak by sa to možno dostalo oveľa viac ľuďom. Toto je možno aj výzva pre iné alternatívne médiá, či už je to teda na sociálnych sieťach pláčové alebo akékoľvek ja neviem, youtuberi a tak ďalej, keď môžete, tak sa ohláste a tiež tie šoty a uputávky. To je možno taký typ No, no. Aj, to ja tomu by som podotkoval, že aj uh, jednoducho po vlastnej nejakej osi akokoľvek, že uh, nemusí mať človek uh, súhlas od nás na to, aby to propagoval. Uh, ako sme sa o tom bavili, uh, sme absolútne otvorení všetkým ľuďom, ktorí uh, myslia naozaj úplne úprimne ten boj proti progresivizmu, tak majú naozaj ako <gül> Biankošek, môžete o tom hovoriť, čo najviac my uh, plánujeme oslovovať uh, rôznych nových rečníkov a my nie sme uzavretá skupina, my sme absolútne otvorení. A jednoducho treba o tom áno, čo najviac hovoriť. A, mne e, to nie je úplne príjemné, že keď teda e, na jednej strane je to trochu príjemné, že tí ľudia prídu na protest a povedme, že chodia za mnou, že dobre, lebo viem, že sa to dozvedeli e, z mojej sociálnej siete, z mojich videí, kde som to mal na, na konci každého videa a podobne, ale verte, že ja by som bol o mnoho radšej, e, keby tam tí ľudia neprichádzali len e, kvôli tomu, že sa to povedzme e, dozvedeli e, nejakým spôsobom odo mňa. a ak chce ktokoľvek nejakú, ne, nejakú spoluprácu, nejaký, ne, niečo nejak pomôcť, môžete robiť po svojej osi alebo uh, s akýmkoľvek návrhom sa môže obrátiť pokojne aj na mňa. A áno, je, je to výzva aj pre všetky médiá, všetky médiá, nielen alternatívne, akékoľvek uh, konzervatívne a podobne. Je, je to naozaj uh, len, len a len na, na nich, môžu túto myšlienku podporiť, môžu ju podporiť e, pre mňa, za mňa, a vrcholovi politici nemusia e, naozaj úplne každý slobodne, každý, kto si to e, uvedomuje. E, najlepšie by bolo, že samozrejme, že by túto myšlenku e, podporovala aj církev, ktorá samozrejme má v tomto ohľade e, nejaké problémy a limity, ale áno, sú aj v rámci cirkvi ľudia, však je toho znákom napríklad aj e, pán Mordel, ktorý vystúpil na našom Žilinskom proteste, môžu, môžu o tom slobodne e, ľudia hovoriť. A primárnym cieľom, na, čo, e, na čom mne úplne teda, e, veľmi záleží, je, aby išlo vždy o vec, o tú samotnú myšlienku. E, to nie je e, predvolebná kampaň, to je e, len a len o tom, aby sa to e, do, čo najväčšie, najväčšieho povedomia ľudí jednoducho toto dostalo, aby sa tí ľudia zmobilizovali, aby e, zažili ten veľmi príjemný pocit, lebo toto ľudia, e, to vám môžem povedať úprimne, tak ako e, v Košiciach, tak v Žiline. Ľudia boli naozaj veľmi radi a ono to e, povzbudí nielen e, nás, e, ako organizátorov, alebo rečníkov, ale tých samotných ľudí, ktor ktorí Vidia, že nie sú sami, je nás, je nás naozaj veľa, stretnú sa, ako som povedal v jednom svojom videu, jedna z tých najpríjemnejších vecí je to, že, na ktorú som sa tešil v rámci protestu, je, že viem, že zrazu na jednom mieste bude obrovská masa normálnych ľudí, ktorí ešte nemajú zahltenú myseľ a uvažovanie tou progresivistickou pliagou. No, ono je to, treba aj tak povedať a vlastne ja to aj čítam v tých komentároch, mnohokrát to vidím že to nie je protest nejakej skupiny, nejakej SROčky obrazne povedané ale je to protest nás, Slovakov za zachovanie našich tradičných hodnot, našej kultúry a našej vlasti, Hej. čiže tam sa nerobia výnimky. Andrej zahovorili sme tu pred tým otázku že či by toto mohlo teda byť nejakým, nejakým štáterom alebo uvažovaním aj pre okolité krajiny stredoevrópske a proste ako skoncovať s tým šialeným progresivizmom ktorý nás za možno 20 rokov totálne položil na kolena hospodársky, kultúrne atď. a tak ďalej ako sa spojiť možno pre nejakú Ďalšiu spoločnú kompatibilnú stredoeurópsku budúcnosť vychádzajúcu z nejakej spoločnej kompatibilnej stredoeurópskej histórie. Je to tak, alebo ako to teda ty vidíš? No, to som chcel povedať, že myslím si, že je to nevyhnutnosťou. Že k tomuto uh, nevyhnutnosť v zmysle, že, sa to, uh, že ja chcem, aby sa to stalo a že sa to musí udiať, ale si myslím, že to sa aj udeje. Uh, že tá Európska únia, ona naozaj už, už je dostatočne prehnitá na to, aby sa začala rozpadať zvnútra a my, keď to tak nazviem, potom, že z toho, okraju, z toho kraja tomu môžeme len a len pomôcť. A to sú presne tie síly, sú tu síly, čo je napríklad súčasná opozícia, ale nie len celkom, lebo tie vyjadrenia sú veľmi opatrné, sa snažia práve že v týchto kritických časoch čo najviac ešte teda primknúť do toho jadra, lenže ono aj to jadro tej Európskej únie ono, ono to nie je také pevné, jak napríklad oni si myslia alebo dúfajú. A tomu nejakému e, zabráneniu toho rozpadu. Sa, to sa dá už urobiť len tak, že naozrej e, začnú e, rô, rôzne, rôzne represie, že jednoducho e, sa ešte viacej z, zaktivizuje cenzúra a m, jednoducho, že ne, ne, tie totalitné prvky tej Európskej únie budú ešte viac a viac vystupovať do, do popredia a samozrejme bude tu obrovská demagógia a propaganda, ale veď, tak to už, sme si, to už sme si zvykli. A na túto tému by som ešte chcel vlastne veľmi rád povedať, že e, áno, bolo by úžasné, keby sa Európska únia vrátila k tomu, na čom e, bola e, založená. Ale prečo si myslím, že to nie je možné? No pozrite sa, Veď bolo teraz ešte pred pár dňami sa hlásovalo opäť o dôvere uh, predsedničky Európskej komisie Ursula von der Leyenovej a neprešlo to. Zas, zas to raz neprešlo, ale ide o to, že ani, ani, ani štvrtina, niečo menej ako štvrtina europoslancov hlasovala za vyslovenie nedôvery. Tak povedzte, že e, ako, ako ďaleko e, sme vlastne, e, je tá Európska únia samotná od tej reality. Jednoducho oni sú tam zabetonovaní. A veď Európska únia je naozaj globálne celému svetu násmiech. Európska únia je nesvojprávna handra. Správa sa, to treba povedať ako naozaj e, náhlas, úplne ultraidiotsky. Pomenuje napríklad v Davose kanadský premiér veľmi šokujúco a pravdivo to, že ten západný svet, že sme žili celý čas v nejakej ilúzii, že mimo reality. A reakcia európskych progresívcov na to je v tom zmysle, že teda ešte ešte väčšiu ilúziu si poďme vytvoriť. Tak táto lož nám padla, tak po poďme sa ešte viac a viac klamať. E, že keď sme teda nakopili všetky tieto chyby, on sa samozrejme tvária, že to nie je oni, oni, ale kto iný, veď kto tu e, niekoľko desať ročí drží e, to kormidlo tej Európskej únie, to sú stále e, prakticky tí istí ľudia. A Tí ľudia, jak e, e, viac a viac je jasné, že čo Európska únia a západní líry e, e, európsky čo robia zle, tak čím vyššie, čím je to nad slnko jasnejšie, tým viac chcú tie chyby ešte e, opakovať, ale ešte aj vo väčšom meradle. Jednoducho, e, namiesto toho, aby tu naozaj nastala nejaká elementárna seba sebareflexia, tak ten ich obranný mechanizm je, je v tom, že ešte hĺbšie sa ponoriť do loži. A takto samozrejme klamu svojich voličov. A preto ja som z tohto som trošku zdesený že ja, ak vidím, že títo fanúšikovia, povedzme, že našej opozície, žijú naozaj v neuveriteľnom informačnom válku, že oni si vôbec ani reálne neuvedomujú to, čo vidí celý svet. Lenže oni sú tak už zvyknutí a nasosnutí na ten jeden informačný zdroj, že oni keď zistia pravdu, lebo oni však nie, niekde v zadnom mozgu to majú, ale oni, oni keď pochopia, že ako sa aj ten svet mení a toto všetko, tak to je možno aj ich naozaj tak obranný mechanizmus, lebo oni sa potom môžu z toho psychicky zrútiť. Keď vidíme, že ako sa progresívci a opozícia ale bežní ľudia rúcajú psychicky z nejakých jedných volieb, či parlamentných, alebo prezidentských, a keď nedopadli podľa ich predstav, tak naozaj si dávajú predpisovať e, psychofarmaka a rôzne e, liečiva na to, aby, aby to vlastne vôbec nejak dokázali prežiť, aby dokázali vstať z postele. Tak si predstavte, že čo sa stane, keď im dojde, čo sa naozaj, čo, čo sa udielo, ako sa svet zmenil. No, oni, oni, ja by som mal obrovské, obrovské obavy o, naozaj o ich e, psychický stav a možno tým pádom aj o fyzicky. No, čiže mm, tá e, reforma tej Európskej únie je na to, ako je extrémne nutná v, tej, v tejto chvíli. Je, jednoducho to, to musí prebehnúť akútne, tak namiesto toho my ešte, ešte viac tú krízu e, ideme prehlbovať a preto si myslím, že e, tá nejaká, nejaká nádej, že, že ešte by to hľadám šlo nejako zreformovať, e, no, tiež by som sa nejak mýlil, ale ja, ja, ja, toto, ja to nevidím. Ja to, ja to nevidím. Takým testom bol teraz hlasovanie na vydanie tej úplne šialenej a bizarnej zmluvy, ktorá zlikviduje farmárstvo a polnohospodárstvo a potravinásto v Európe celej Európskej únii. tak o 10 hlasov len len o 10 hlasov prešlo to vydanie na prešetrenie Európskym súdom a to vďaka takým poslancom, na ktorých sa najviac hejtovalo, že sú nezaradení vo žiadnej frakcie, jak je napríklad práve Česká katka konečná a ďalší hej, ktorí hovoril, že však nič nevybavia, nič nedosiahnutým, že nie sú v žiadnej frakcii zaradení, že sa distanciujú od rôznych týchto šialených um, zväzkov, No tak vďaka práve tým pár ľuďom, ktorí sú není zviazaní nejakou, nejakými, nejakými vzťahmi zákulisnými a korupciou, to prešlo o 10 hlasov, že sa to dá prešetriť na Európsky súd z toho obrovského množstva europoslancov o 10 hlasov. Takže asi, asi niečo nie je správne v tomto kráľovstve v jak ak sa hovorí Shakespeareovi. No ale tým pádom sa ťa spýtam takú otázku, ty by si si si vedel predstaviť, že by... Vy... Tie protesty proti progresivizmu to logo bolo v niekoľkých jazykoch, minimálne teda v jazykoch V4, plus povedzme v Nemčine pre Rakúšanov No, e, zase až... E, v predstavách som až takto ďaleko, to je pravda, ale v prvom rade, v prvom rade, e, tým, že sme už do, do Žiliny prízvali aj českých kolegov, a e, vyzerá to pomerne nádejne, že aj v vnitre by už okrem e, Čechov mali vystupovať aj ľudia z Polska a hovorím, možno sa podarí vybaviť aj e, ostoviť nejakých ľudí z Maďarska, ale máme presne aj Rakúsko. Toto je taký, by som povedal, úplný, úplný základ e, V4+, e, Rakúsko a tým, že tie protesty chystáme a každý mesiac, e, to, to, to je všetko, si myslím, len otázkou času a bude veľmi záležať aj e, od ale tunajších e, obyvateľov Slovenska, že čím skôr e, rozšírime tie protesty na naozaj ako e, másové podujate a udalosti, ktoré nemôže nikto nejak ignorovať, tak o to skôr ešte potom, lebo si myslím, že e, hoci to Slovensko je e, v rámci regiónu najmenšia krajina, tak si myslím, že, ale je, je to predsa len e, to srdce, tak stadiaľ to by mal výsť ten impuls, na ktorý uh, si myslím, že veľmi veľa uh, ľudí uh, v okolitých krajinách čak čaká. Jednoducho tam uh, tie nálady sú veľmi podobné, len uh, to je to, no vždy musí byť niekto v niečom prvý a nedá sa spoliať na to, že uh, urobí to vždycky za každým nie, niekto iný. Takže na, na toto ja uh, celý čas určite myslím, a hovorím, nechcem ja teraz nejak tie te protesty proti progresivizmu e, automaticky spájať, že to sú protesty za vystúpenie z Európskej únie, ale na druhej strane hovorím, že ja za seba e, to vidím tak, že byť proti progresivizmu proti tejto ideológii, ktorá vo všetkých ohľadoch prakticky škodí aj Slovensku, ale celej Európe a celej západnej civilizácii. No tak uh, to znamená uh, byť proti súčasnému vedeniu Európskej únie. No ale... A, a, ak, sa, ak má niekto nejaký plán, ale presne, teraz som to povedal, no veď tam mm, nie sú žiadne známky toho, že by to bolo možné a ak tam aj naozaj príde možno k nejakým zopár zmenám napríklad keď vieme, že už stolička šéfky e európskej diplomácie Kajka Lasovej, tá už je teda pekne rozkývaná ale to, ak aj príde k nejakým možno menším personálnym zmenám to za, v, nijak v zásade neovplyvní e celého toho Molocha tej, tej, tej byrokratickej byrokratického kráľovstva, ktoré je jednoducho ideologicky tak jasne nastavené a tak žije mimo reality, že tam nejaká kozmetická zmena e, prakticky nezmení celú tú e, politiku, ktorú celý čas Európska únia presadzuje a ktorú chce e, nanútiť Slovensku. Čiže je to, je to otázka u času a som presvedčený, že, že behom tohto roka e, sa tie protesty rozšíria určite minimálne do, tých, do týchto okolitých krajín. A na druhej strane, keď sa ťa spýtam, že keď si hovoril o tých, o tých negatívnych vlastnostiach toho Molocha, tak aby sme sa bavili to nielen o tom, čo nechceme, no, tak akú váš predstavu, že čo by teda malo byť, a aké by mali byť základné nejaké atribúty tých hodnot, tých spoločných hodnôt tej budúcej minimálne, tej, tej, tej aspoň v strednej Európe? Za čo sa spojiť s tými bratmi a priateľmi v okolitých krajinách? Tak v prvom rade to, čo je jedna z tých hlavných vlajkových lodí celého progresivizmu, tak to je tá dúhová agenda, čiže LGBT plus transgenderizmus a podobne. Toto je naozaj vec, ktorú kultúrne... Máme vo svojej DNA uh, celá táto stredná, stredovýchodná Európa ešte veľmi, veľ, veľmi silnou a to je to, to si myslím, že nás spája absolútne. A to ani nie je len uh, nejakou, uh, nejakým poznávacím prvokom um, nejakých kresťanov, ale tým, že uh, sme na kresťanských uh, princípoch, uh, fungujeme ako civilizácia, hoci nie všetci z týchto ľudí, ktorí ešte všetky všetkyto hodnoty, lebo sú v skutočnosti úplne prirodzené pre človeka. Ale ich to jednoducho spája, že tí, tí korene, na tých koreňoch táto, táto časť Európy jednoducho ešte stále vyslovene funguje a toto je asi tým takým, najrúkolapnejším dôkazom, že ten progresivizmus chce nás vytrúniť z týchto kresťanských koreňov. To je jednoducho úplne jasné. Asi myslím, že toto máme spoločné či s Čechmi, Poliakmi, Maďarmi. To, o, to, o tom ani nie je jednoducho nejaká debata. Plus absolútne všetkých zaujímajú tieto uh, ekonomické témy, celá tá ekonomická samovražda Európskej únie, čo sa týka Green Dealu, ETS, podobne, ale aj ako e, Mercosur, e, polnohospodári, že on, my nejdeme len e, nejak kultúrne a duchovne e, na dno a strácame nejakú svoju vlastnú identitu, ak to sme, ale ono tu ide presne e, ruka v ruke, tak ako každá nejaká utopistická ideológia, e, lebo ta, tak je to vždy, e, ne, nemôžeme byť kultúrne vyspelí a a zároveň teda byť nejak ekonomicky na dne. Ono to vždy ide jedno s druhým. Keď sa to rúca, takto to ide dolu na všetkých frontoch. A Základný teda nejaký kameň je tá pravda, že progresivizmus ide proti pravde. Čo vnímam ako za jednu z najväčších víziev je Polsko, pretože Polsko... Kultúrne a týmito hodnotami je, je absolútne so Slovenskom e, úžasne kompatibilné. Tam len e, je tým, že akú majú historickú skúsenosť e, s Rusmi a sovietským zvedom, tak e, tam e, ešte som zvedavý, ako sa to celé vyvinie, pretože tým, ako sa klame. No, počúvame. Dohovor. Tak tým, ako sa kláme, e, od napríklad tých príčinách vzniku e, celej vojny na Ukrajine alebo tej invázie, tak e, tam, e, tam tí poliaci predsa len razkáziať inú, inú politiku, ale ja si myslím, že presne, že tie základné piliere e, tej spolupráce tých e, krajín by mali byť presne e, na, na tých kultúrnych hodnotách o to, e, že jednucho sme konzervatívni, konzervatívne národy, ktoré vychádzajú z kresťanských koreňov a Osta ostatné ukáže čas. No. Áno, no tak ako už sami všetci počujeme, už sa nám kráti čas, už začína záverečná zvučka, takže ja sa s tebou, a Andrej, aj s poslucháčmi lúčim a za zlo dva týždne. Andrej, máš priestor sa rozlúčiť tiež. Tak ja ďakujem všetkým poslucháčom, že si vypočuli túto reláciu Radiožurnal kritického myslenia a všetkých srdečne pozývam 28. februára na protest proti progresivizmu v Nitre. Takže, priatelia, do počutia, do videnia.